Coses curioses, coses curioses i coses curioses. A veure, anem a veure. Mm, el període, per entendre'ns, més antic de l'era seria el de pedra. Va? O sigui que dic això perquè, a veure, avui dia, amb una paraula, hi han focs, i molt focs, i focs molt grans, que han, bueno, que han destruït i destrueixen hectàrees i hectàrees de terrenys, hectàrees i hectàrees de terrenys. Però, a veure, primer de tot, el foc. El foc ha sigut difícil que el ser humà trobés la manera de fer foc. Sí? És veritat? No, no em vaig parlar tan sols d'això, no. Em vaig parlat de que va ser un moment que a veure, la gent menjava tot cru estic parlant de les èpoques més antigues estic parlant del paleolític ¿vale? la part més antiga fins que no van arribar a descobrir com tenir foc tots els animals que podien caçar se'ls menjaven crus se'ls menjaven crus a veure, és ara que mengem uns, un tipus de menjars crus i uns altres, però els altres són cuits, bullits, fregits, jo que sé, totes les coses que van sortint, però no. Llavors, amb una paraula, el que vull parlar. El foc, quan ells, per exemple, una tempesta paleolítica en una part del món, ¿vale? els hi queia un raig, i aquell raig acabava amb un, amb un arbre, per exemple, amb un postó d'aquests, i s'encenia. Era horrorós. Què vol dir això? Que el foc no el dominaven, però quan el foc arribava sense haver-lo fet ells, sí que van aprendre immediatament eh, que hi havia una manera d'apagar-lo. Això és el que volien entendre. O sigui, el volien conservar. No podien conservar-lo, però no sabien com fer-ho perquè els va costar molt tot plegat per arribar a dominar el foc ells. Però, si, per exemple, els hi queia un llamp i els incenia un lloc on ells vivien, per entendre'ns, què passava? Doncs que van ser els primers, des del moment que el ser humà existeix, va tenir que pensar en solucionar el problema del foc. Que ells, en aquell moment, el foc... El, podien pensar que a veure, no hi havia ni religions, ni hi havia res, n'hi havia però i tampoc sabíem ni com parlaven ni com deixaven de parlar, ni sabem com pensaven ni com deixaven de pensar. Però el que sí que podem pensar és que què trobaven si hi havia aigua, la tiraven i veien que s'apagava. Això sí. ho tenien clar. Pues, a què vol dir que lo primer des del, que el ser humà, o sigui, des de l'home, la dona, la criatura, existeix, van aprendre que el foc era una cosa perillosa que després van entendre que podien coure la carn això és una altra cosa, però de moment va ser perillós. Què vol dir? Que des d'aquell moment, d'alguna manera hi ha hagut gent que ha intentat apagar el foc A Llavors, què passa amb això? Doncs que si nosaltres agafem la història que ens ha deixat representat d'alguna manera els bombers que nosaltres tenim avui dia perquè en diem amb bombers de bombers d'una manera o d'una altra n'han existit sempre que ara és una professió? sí, però és que en realitat tots són bombers si a mi se m'encen el foc a casa a veure, tinc que pensar que ràpidament com el puc aturar? que sí que ja no es fa tan sols amb foc, amb vaiga, sinó que som amb una espuma, perquè Perquè estem parlant de molts anys i cada vegada s'avancen més les coses i ara tenim, diguéssim, aparells per apagar el foc a cases, si se'ns encenen a la paella, no sé com dir-ho. Però tot això ha sigut a base dels anys. Però que el ser humà, de per si, ja és un, un bomber. Llavors, què passa? Amb una paraula... Sempre hi ha hagut un perill. el foc és perill. D'aquí llavors ha vingut amb, els, amb les èpoques dels anys, amb les èpoques com els a mesura que la gent ha passat d'una època a una altra. Primer vivien en coves, després van començar a fer... Amb, amb, comunitats petitetes, és que no sé com dir-ho així. Sí. A veure, tot el que represento, vull dir, que tenim ciutats grans, tenim països grans, tenim països petits, tenim poblets petits, doncs això també amb les seves èpoques sempre llavors han començat a organitzar a uns personatges que tindrien que vetllar pel, perquè, verdadament, si hi ha un foc que et pot fer mal, doncs apagar-lo. El que jo vull explicar és que hi ha hagut països que ho tenien molt ben organitzat. Estic parlant d'ara ja, eh? Tot el que ja hi he deixat perquè he explicat tot el que passava. Els romans, els romans, són uns dels personatges que més ben organitzat han estat a la seva vida. Ja sé que, verdament, dels romans tenim moltes coses que copiar. Que copiar i que hem copiat i que encara copiem. Però no les anem a parlar ara. Els bombers romans rebien un salari o sigui, deien té d'haver-hi un cos preparat pels incendis una cosa és que volguem al foc i l'altra és que el foc que hi ha no és el que volem van també idear una altra cosa van dir si una persona és bomber eh, després com que a més eren èpoques que hi havia, hi havia molts incendis moltes coses eh, o sigui es podran retirar al cap de molt pocs anys o sigui, ja teníem pensat que tenien que ser persones fortes, valentes, persones que, vull dir, que s'esposessin a la vida, que és el que passa. Aleshores, però ja ho tenien tot pensat. I a més, hi havia una persona, una persona, dins dels bombers, dins dels bombers, que era una persona que si, per exemple, imaginem-nos-hi, hi ha un incendi en un lloc, i una persona diu, no, no, no, no, no, no, no no per favor, aquí no toquin res, perquè aquí ja ho apagarem, perquè tal, perquè qual. Era una persona que era, eh, una persona que portava quasi sempre un garrot. O sigui, no portava un arma, portava, bueno, un arma, un garrot, un garrot. Aquesta persona tenia, o sigui, la responsabilitat de que si això, allò, era un incèndid que podia perjudicar amb alguna altra persona, o casa, o lloc, amb una paraula, amb una paraula, aquella persona doncs, anava a rebre amb el garrot. I li dava A partir d'aquí, no es podia queixar aquella persona. O sigui, la persona que havia rebut tenia que aguantar-se amb el que li haguessin fet de mal. Per què? O sigui, la el govern, per entendre's d'aquell moment, va dir, aquesta persona que li donem l'autoritat per poder pagar o per treure davant les persones que no volen que apaguin el foc, i tu ets responsable, remés, pedes i ja s'arregles el seu problema. O sí sigui, era una cosa combinada. Eren bombers, eren unes persones, que n'hi havia diverses, eh, no era una, una sola, eren diverses persones que portaven aquests pals, que diríem, pues, feien, no sé, pues, feien de de lo que sí és igual, portaven pals, ¿vale? i castigaven a la persona que prohibia que s'acostessin la gent per apagar el foc. Perquè moltes vegades trobaven que la casa era una casa que encara no tenia foc, s'estava al costat, però arribaven els bombers amb les seves... Ja no dic si eren mengueres o no mangueres. estem al moment dels romans, ho feien com ho feien i com podien a la seva manera. Però aquella persona deia, no, no, no, no perquè em, em destrossaran la meva casa. No li anaven a destrossar-lo, que li anaven a mullar-la potser perquè no hi entrés el foc. Si aquell deia que no em mullin la casa, eh, que la casa s'ha de mullar perquè no passi el foc a l'altre, pos pues aquí garrotada. O sigui que hi havien coses molt, hi havia coses molt, molt curioses. I van ser els romans els van veure més, més la manera d'organitzar perquè la gent es posava d'una manera ferotxa que no deixava acostar-se els bombers, i van... Per tant, amb una paraula, l'apagar foc és una cosa que des del moment que hi va haver-hi un ser humà ha buscat un sistema, que han sigut més moderns, que ha sigut... Pensem que si veiem o si mirem el perquè al mitjà de les càmeres fotogràfiques perquè fins a aquest moment no hi havia manera de poder veure la quantitat de material empleat quan hi havia un foc des del començament del, de les, les galledes passant-les unes darrere l'altre estic dient de, que tenim fotografies que hi ha coses que no tenim fotografies perquè estem parlant de molts i molts anys com la pagaven com podien però veiem els cubos que estaven penjats per tot arreu, a punt de, per qualsevol cosa. Això encara ho veiem en llocs que ho tenen així per recordar com es havia fet. Hi ha punts del món que hi han uns llocs que estan només perquè la gent vegi el que es havia utilitzat per, pels incendis, que eren horroròs pobrets, amb uns covells, anant passant d'un a l'altre, i anant apagant. Vale. Després, uns, uns tancs diríem jo no sé ni com dir-los com uns tancs d'aigua doncs amb les seves maneres de poder-lo treure l'aigua i tot això, això és, és curiosíssim com estan avançant totes aquestes coses pel foc i cada vegada més perquè abans no hi havia escales ara els bombers porten escales i cada vegada es porten escales més altes X, és que tot plegat fins i tot fins i tot ara s'està intentant, que també ja vaig ja llegir-ho i potser faré un, un programa, però tinc que parlar amb els que, els que han fet tot això perquè m'ho expliquin millor, doncs que en els gratacels, que sí que hi han llocs, hi ha ja cada tants eh, pisos un lloc pel foc, però es veu que volen intentar posar més encara, més no protecció, que en cas d'un incendi a uns quants metres d'alçada de, dels gratacels o sigui, no sols ha de ser l'aigua que tirin els helicòpters que passen per sobre sinó que hi hagi una possibilitat també de poder, o sigui, un cos, un cos preparar un cos de bombers a cada equi tipus de, de, de pisos i això vull que m'ho expliquin i, i, i com funcionarà, perquè estan parlant, és que clar, és que tenim països que ara hi han uns gratacels que són enormes, que són, però més que enormes. Quan, per exemple, n -n no estan aquí, eh? però són enormes. Quan, per exemple, arribes i puges amb aquests edificis amb l'ascensor, que l'ascensor, a més, no te'n dones compte, va a una velocitat que sembla un coet que diu, ja estàs a dalt, i has fet 90 pisos, clar si has d'esperar només que tota l'aigua sorti de dalt, vull dir, veure, no sé com, com s'ho faran tots plegats amb els, amb els helicòpters, amb el... bueno una part és la de dalt, però l'altra tenen que mirar de que hi hagi de tant en tant una reserva per qualsevol cosa, per tirar des de baix o tirar des del, des del pis 80, jo que sé, fins al 90, i uns altres de l'alta cantó per fora. O sigui que és algo cosa que mm, tots els països intenten, intenten posar-lo al dia. Mirin vostès les escales que porten ara ja els bombers. Són enormes. Són, bueno, enormes. Són per l'alçada que tenen els edificis d'allà on estan perquè quan és un, un edifici més alt, els bombers tampoc hi arriben. Els que tenen aquest tipus d'escales, ja tornem a ser-hi, es tenen que anar plantejant diferents idees per poder compensar aquests edificis tan alts. Eh? O sigui, en o sigui, una paraula, que el bomber ha existit, no la paraula bomber, sinó la, per, la persona que ha tingut sempre por del foc quan no l'ha pogut dominar. Quan no l'ha pogut dominar, és horrorós, llavors en seguida, d'alguna manera, encara que ni parlessin ni signes ni sense signes tenien que mirar de solucionar el que passaven allà bé, però que els que tenim més organitzats van ser en realitat que els anys i anys que estem parlant ja de, dels romans i per l'altra banda estem parlant dels paleolítics pobrets que estaven allà és que vull dir però però sí, sí, això al foc, no hi ha manera el foc ens domina, ens domina i ens hem de posar al dia perquè quan no el volem no ens domini se'ns ha acabat el temps amics, amigues, gràcies per estar per nosaltres i des d'aquí, com sempre els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu adeu fins al dia vinent